El Carrer Aguina unitatea. Atarian lau. Arratsalde hon guztioi, gaur herrian bolobolo dabilen gaiari buruz hitz egingo dugu. Udalak laster ezarriko duen saborra biltzeko atesateko sistemari buruz alegia. Horretarako hemen ditugu bere eta Koldo Herrikideak. Zein da zuen iritzia? Has da dila naiduena. Ni saborra biltzeko sistema berriaren alden dago datuak ikusgarriak direlako. Alebatetik, atesateko bilketa sistemarekin birziklatu daitekeen zabor kopuruak izugarri egiten dugora. Eguneko larogeitik korako gaikako bilketa lortzen da. Baina ez hori bakarrik, emaitza positiboak ere bere alakoak dira sistema ezarri eta urrengo jabetean nabaritzen dira. Bestetik, askoz gutxiago kutsatzen du kutsadura gehiena ondakinak nahastetik dator. Eta atesateko arekin, ondakinak nahazien ateratzeko aukerarik, ez dagoenez, Hondakien nahasketak dakarren kutsadura arazo guztiak gainditzen dira. Nik nahiago dut orain arte bezala jarraitu. Hasteko, oso desor oso egiten zait, hainbeste zabor desberdin zailkatzea, etxien ez horretarako torretarako tokirik. Gainira kalea zintzilikarioz beteta egongo da, eta aurretik herria oso polita ezpazen, orain, zabor poltsa betea? zikini txura hartuko du eta aipatutakoa gutxi balitz kalian einbeste sabor batera da, sekulako kiratx egongo dela iruditzen zait. Nik uste dut koldok daukan ideia aukerra dela. Hasteko? Nikenuke esango hondakinak sailkatzea deserosoa denik. Egunero egunero gausa mordoa sailkatzen ditugu sailkatzen ari garela obartu ere egin gabe. Arropa, erosketak, sukaldeko tresnak. Orain arte ere gutako askok beira plastikoa eta papera bereisten genituen. Ondakinak zailkatzea, ez da hoiek guztiak sailkatzea baino dezer inondik ere. Baina, atesateko bilketa puntuak ataritik oso gertu ego noi dira. Zenbaitetan, atarian bertan. Eta horrek oso erosoa egiten du ondakinak ateratzea. Orain, ondakinak usteko edukiontziak etxetik urrun daude. Sistema berriarekin ordea, gehienetan atarian bertan izango dugu zaborra usteko zintzilikarioa. Orduan atarian bertan izango dugu kiratsa eta zikinkeria. Bilketa puntuak eta inguruak zikinak egongo dira, eta beraz, etxeko atari ingurua eta kaldeak orokorrean ere bai. Orain puntu batean kontzentratzen da zabor guztia, eta besterik ez dago usain eta zikinkeria, atezatekoarekin berriz, atari guztietan izango dugu kiratsa. Nik uste dut atari etan ez usain txarrik egongo. Alde batetik, zikindu eta kiratsa sortzen duena zabor organikoa da, usteltzen dena alegia. Atesatekoan, zabor organikoa kubo itxi batean ateratzen da. Eta ondo itxita dagoenez, ez du useein txarrik botatzen. Orain arteko sistemarekin berriz, plastikozko poltsa batean dena nahazita ateratzen dugunez kiraatssaai ikaragarria da. Bestetik? Kaleko edukiontzia ez bezala, kuboa norberak etxira eraman eta garbi mantentzen du. Eta beraz, eztu kiraatssi botatzen? Gainerako ondaki natalek ez estakoten materia ustelkorrik eta ez dute ezikin zen, eskiratxik ez botatzen. Atesateko bilketa puntuek, garbitasunari dagokionez, ez dagoate zerrikuzirik orain arte zaborra biltzeko guneekin. Askotz garbiago egoten dira. Hala ere etxean kiratxe izango dugu. Orain arte egunero jaizten genuen zaborra, eta etxeen ez genuen bateri usainik. Sistema berri horrekin, ateratzen dugun arte izan beharko dugu etxean, eta zaborraren arabera, batzuetan, kiratxa jazan ezin jaizango da.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 Eta poltsak eta kuboak ordu gutxiz egoten dira bertan. Sentitzen dut baina denbora gainean dugu eta bukatutzote eman behartuko dugu gaurko saioa. Mila eskerreta nahi duzuen arte.